Wa alaykum salaamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa baraka alayh. Allah subhanahu wa ta'ala anasaba katika kitabu chake tukufu wa ta'awunu ala albirri wattaqwa wa la ta'awunu ala alithmi wal'udwan. Yaani tujihimize na kusaidiana katika mambo ambayo kwamba ni awema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tusifanye jambo ambalo kwamba au kusaidiana katika mambo ambayo kwamba yanaleta madhambi na wadui. Kwa hivyo biashara sisi katika Uislamu wa Allah wataala wa Ta'ala futana mf ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuwa mtu akifa uvishwa sanda anapozikwa, sanda nyeupe. Ndio mtume huyo sallam anasema kuwa ingoneupe me mejuzishwa kuuvaa ngoneupe na pia wakafin bifiha mautakum. Na mufanye kafu ni nani? maitizani yani mnapoenda ku kuwazika mwazike kwenye kafuni yao swali hivyo, swali kuja kwa, kwa, sisi uislamu tumeamuruishwa hivi je wale ambao kwamba sio uislamu hawa kwenye dini yetu kwa hivyo hawa na dini yao na na dini yetu ndio wao na dini yao na, na dini yetu lakini sisi tunawaimiza daima tuwaite katika haki tusisaidiane nao katika jambo la kwa hivyo mtu anapofanya biashara kama ya kuuza masanduku anaenda na kinyume cha amrisho ya mtume Muhammad SAW ambayo kwamba mtu akizikwa hazike kwa sanda. Na sisi tunaamrishwa pia tuwafundishe hao hao sio islamu hivyo ndio yanavyotakana. Kwa hivyo tukiwakubali kutofanya nao biashara, tukakubalia wao tukawauzia hao wanani masanduku hayo, tunawa katika hiyo dini yao na ambayo itakuwa hojas mbele ya Allah Subhanahu wa kiyama kuwa huyo mja alikuwa akitubuzea hiyo na wajua siku ya kiyama mambo atakapokuwa makali zaidi hakuna kila mja atak, atakuwa anatafuta mbinu ya kuweza kujitetea mbele ya Allah subhanahu wa je we muislamu utakuwaje katika hoja mbele ambayo kwamba kafiri ama siokuwa muislamu kafir atakapokuwa na hoja kuwa wewe ndio ulikuwa kiwasaidia katika mbinu katika njia ya ku ya masanduku kwa chache haifai Haifai hatafute biashara nyingine halali kwa sababu hapo anawa encourage kinyume cha mafundisho ya Mtume Muhammad SAW ambayo kwamba kuzikwa inafaa mtu hazikwe kwa sanda. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa